Fredék Forsyth, Istenök le. Fordította, Etédi Péter, Szalaj Marian, Vajda Gábor. Partvonalkiadó, Budapest, 2008. ISBN szám, 978 963 9644 97 -7. Felolvassa, dr. Karászi Péter. Ajánlás a különleges légiszolgálat özvegyeinek és árváinak, Szendinek, aki nélkül minden sokkal nehezebb lett volna. Őszinte hálámat fejezem ki mindazoknak, akik tisztában vannak vele, mi történt az öbölháborúban, és erről beszéltek nekem. Ők tudják, kikre gondolok. Maradjunk ennyiben. Fűszöveg a borítóról. Az Istenök lett csodafegyverneve, neve, amelytől Saddam Hussein iraki diktátor az öbölháború idején a győzelmet remélte. A regény elején G.V. bult a zseniális, ám naib tudóst, az atombomba tervezőjét meggyilkolják. Hussein a tervek alapján folytatja a fegyverkezést, és elfoglalja Kuwaitot. Az angol titkosszolgálat Kuwaitba küldi Mike Martin őrnagyot, aki képes tökéletesen beilleszkedni az arab környezetbe, és naprakész adatokkal látja el a szövetséges hadvezetést arról, létezik-e valóban az iraki atombomba, s ha igen, hogyan lehet megsemmisíteni. Jerikó a titokzatos áruló szerint igenis létezik, és jó pénzért hajlandó megjelölni a támaszpont pontos helyét. A Bagdadba áthelyezett Mike martin vára vár a feladat, hogy a drágán szerzett információkat kiutassa Irakból. A szerző mindent tud, amit a hadi technikáról vagy a titkos szolgálatokról tudni lehet, a sok futó cselekmény pedig különös emberi sorsokat bemutatva viszi előre a történetet. A három titkos szolgálat széleg ugyan együttműködik, de igazából csak maguknak dolgoznak. Egyben azonban nem különböznek. A cél mindannyiuk szemében szentesíti az eszközt.